Romallara məktub 14-cü fəsil İmanı zəif olanı qəbul edin, amma onun fikirlərinə mübahisəyə girişməyin. Biri inanır ki, hər şeyi yiyə bilər, amma imanı zəif olan yalnız tərəvəz yiyir. Yiyən yemiyənə xor baxmasın, yemiyən də mühakimə etməsin. Çünki Allah onu qəbul edib, Sən kimsən ki, başqasının xidmətçisini mühakim eləyirsən? O, xidmətçini haqlı yaxud haqsız çıxarmaq ixtiyarı ağasına məxsusdur. Xidmətçi haqlı çıxacaq. Çünki Rəbb onu haqlı çıxarmağa qadirdir. Kimsə bir günü o obiri gündən üstün sayır. Başqası isə hər günü eyni sayır. Qoy, hər kəs öz fikrinə əmin olsun. Bir günü fərqləndirən adam onu Rəbb üçün fərqləndirir. Yeyən Rəbb üçün yeyir, çünki Allaha şükür edir. Yeməyən də Rəbb üçün yemir və Allaha şükür edir. Çünki bizim heç birimiz özümüz üçün yaşamırıq və özümüz üçün ölmürük. Yaşayırıqsa Rəbb üçün yaşayırıq, ölürüksə Rəbb üçün ölürük. Buna görə yaşasaq da, ölsək də Rəbbə məxsusul. Çünki Məsih ona görə ölüb yenə yaşadı ki, həm ölülərin, həm də yaşayanların Rəbbə olsun. Bəs sən nə üçün qardaşını mühakimə edirsən? Yaxud nə üçün qardaşına xor baxırsan? Axı biz hamımız Allahın hökum kürsüsünün qarşısında dayanacaq. Çünki yazılıb. Rəb deyir, varlığıma and içdim, hər diz önümdə çökəcək, hər dil Allah olduğumu bildirəcək. Beləcə, hər birimiz özü üçün Allaha hesabat verəcək. Buna görə də daha bir-birimizi mühakimə etməyək. Əksinə, qərara alın ki, heç bir qardaşın önünə onu büdürədən, yaxud pis yola çəkən bir şey qoymayasız. Rəb İsa'da olaraq əminəm ki, heç bir şey özlüyündə murdar deyil, amma nə isə murdar sayan adam üçün, o şey murdardı. Əgər sənin qardaşın, yediyin bir şeydən ötürü kədərlənirsə, onda sən məhəbbətə görə həyat sürmürsən. Uğrunda Məsihin öldüyü adamı Öz yeməyinə görə həlaka təslim etmə. İmkan verməyin ki, Sizin yaxşı hesab etdiyiniz bir şey pislənsin. Çünki Allahın patişahlığı Yemək içməkdən ibarət deyil. Müqəddəs ruhta salihlik Sülh və sevincdən ibarətdir. Kim beləcə məsihə qulluq edirsə, Allahı razı salır Və insanların da rəqbətini qazanır. Beləliklə, Özümüzü sülh gətirən və bir-birimizi inkişaf etdirən işlərə həsr eləyək. Qıdaya görə Allahın işlərini pozma, hamısı təmizdir. Amma yeməyi ilə başqasının büdürəməsinə səbəb olan adam pisliyidir. Ət yemiyərək, şərab içməyərək qardaşının büdürəməsinə səbəb olmayan isə yaxşılıq edir. Bu məsələlərdə eytiqadını, Allahın önündə öz rəyində saxla, seçdiyi bir işdə özünü mühakimə etməyən adam nə bəxtiyardır. Amma bir yeməyə şübhə edən adam o yeməyi yeyirsə, məhkum olur. Çünki gördüyü iş imana əsaslanmır və imana əsaslanmayan hər şey günahdır.